שיחה מספר 26. מיכאל נפרד מן הקרובים בנמל התעופה ונוסע להביא את המשפחה לישראל. כל כך הרבה אנשים באולם הנוסעים, כאילו כולם טסים. בוא ניגש לבדיקה הביטחונית. כל כך הרבה בדיקות, בדיקה ביטחונית, אחר כך בדיקת דרכונים. מה לעשות, גם זה ייגמר. בוא ניגש לדלפק של אלעל. אדוני, אפשר לראות את כרטיס הטיסה? כמה מזוודות יש לך? שתי מזוודות כבדות ותיק צד אחת. המטען קצת כבד מדי, אבל בסדר. אין לך משקל עודף. גם זה טוב. אתה צריך ללכת לשער מספר 17. הטיסה יוצאת בעוד שעה. הנה כרטיס העלייה למטוס. יש לנו עוד קצת זמן להיות יחד. נעלה למעלה. הילדים אוהבים לראות את המטוסים ממריאים ונוחתים. אני כל כך עצוב שאני צריך להיפרד מכם. גם אנחנו מצטערים שאתה נוסע. אבל אנחנו נתראה בקרוב. אני אחזור עם כל המשפחה שלי. אנחנו מחכים לכם. אני יודע. כשנבוא כולנו אתם תעשו מסיבה ותיקחו אותם למסעדה מזרחית. נלך לתיאטרון, לסופרמרקט, נקנה בגדים מתאימים לקיץ הישראלי, זה יהיה טוב. שלום <laughs> מיכאל. שלום מיכאל. דרישת שלום לכולם. כן, שלום, ולשני, שלום, שלום, חמות. שלום, <laughs> שלום שלום, ולהתראות. להתראות, ולהתראות, להתראות מיכאל.